A 117 perc embere ezen a héten. Hasbót Márton, a TASZ jogásza és több programjának programvezetője. Szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm a hallgatókat. Hogy került a TASZ-hoz? Mert a jognak önök egy olyan speciális részével foglalkoznak, hogy azok, akik önökhöz fordulnak, olyan személyek, csoportok, szervezetek, aki kiszolgáltatott helyzetben vannak általában, és hát nagyon gyakran gondolom, hogy nem is tudnak arról, hogy kihez kéne egyáltalán fordulniuk a problémájukkal. Az a helyzet, hogy nekem sok olyan kollégám van itt a tasznál, aki kifejezetten a jogvédői karrierre készül, és adott esetben már az egyetem alatt felveszi velünk a kapcsolatot. Gyakornokoskodik nálunk, és aztán így kezd el dolgozni a tasznál de én nem tartom, tartozom közéjük, engem az egyetem vége felé egyre jobban érdekelt a közoktatás és a közoktatásnak az irányítása, a közoktatás szervezése, az egész szervezetrendszernek a kérdése. Úgyhogy ennek megfelelően én az oktatási, akkor oktatási és kulturális minisztériumnak hívott minisztériumban kezdtem el először gyakornokoskodni, aztán a diploma szerzés után az akkor már Nemzeti Minisztériumnak hívott intézményben kezdtem dolgozni. És hát talán még most is ott dolgoznék, hogyha nem vettem volna azt észre, hogy az akkori kormányváltás olyan változásokat hoz magával a közoktatás irányítása terén, amivel egyáltalán nem tudok azonosulni. Úgyhogy sajnos még véget ért ez a karrierem, és utána ki kellett találni, hogy merre tovább. Volt egy néhány éves útkeresés, de aztán a egy formális állásinterjú és egy formális jelentkezés útján kerültem. Pont azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen az oktatás ügybe lekényszerítette önt a jogvédelembe, hogyha komolyan veszély. Igen, hát valami ilyesmi történt, ami engem nagyon foglalkoztatott akkor, amikor az egyetem végén ezt alaposabban is megvizsgáltam, egy dolgozatot is írtam róla, az az, hogy hogyan lehet az oktatási intézményeket kellően rugalmasá tenni ahhoz, hogy mindenféle speciális igényeket és adottságokat ki tudjanak szolgálni, illetve azt vizsgáltam meg, hogy az akkor önkormányzati fenntartásban lévő intézmények azok hogyan tudnak megfelelni annak az óriási kihívásnak, hogy működőképesek, fizetőképesek maradjanak, miközben egyre kevesebb a tanulójuk. És ennek az egésznek az volt a végeredménye, hogy Hát egyfajta kistérségi, vagy ma inkább úgy hívják, hogy járási szinten kellene az oktatás irányítást megszervezni. Ehhez képest ugye mindannyian tudjuk, hogy a közoktatást államosították, és az állambájt az intézmények fenntartójává, amit én egy nagyon rossz ötletnek tartottam. Emellett pedig hát mindenféle pedagógiai változásokat is bevezettek. Ugye elvonták a szabadságot, szigorították azt, hogy... Hogyan kell az egyes intézményeknek egy központilag meghatározottan menetnek megfelelniük, ami szerintem egy nagyon rossz irány. És hát, hogyha nem vigyázunk, akkor ez most fog kicsúcsosodni, hogyha fogadják ezt a törvényjavaslatot is, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez az irány ez továbbra is folytatódik. Igen, sajnos a beszélgetés ez a része is nagyon kellemetlenül aktuális azzal, hogy ha minden igaz, akkor holnap az Országgyűlés egy olyan módosítócsomagot fog megszavazni a köznevelési törvényhez, ami hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a maradék szabadságot is elvonja a közoktatásnak a rendszeréből, lehetetleníti az alternatív oktatási intézményeket, és a magántanulósági intézményét is megszünteti. Úgyhogy hát továbbra is csak azt tudom gondolni, hogy egy nagyon jó, bár kényszerű döntés volt, hogy elbúcsúztam a minisztériumtól, és hogy most egy olyan szervezetnél dolgozhatom, amelyik abban érdekelt, hogy a közoktatás és az oktatás általában minél szabadabb és minél modernabb legyen, ne pedig minél inkább szabályokhoz kötött és a központi akarat által vezérelt. Ön különféle programokkal foglalkozik, programokat koordinál, többek között a betegjogri programot, más magánjogi programokkal is foglalkozik, tehát hogy jóval szélesebb most az a terület, ami az öné, nem csak a közoktatás, de ezek mind olyan területek, amik az életünknek egy nagyon-nagyon fontos, nagyon elhanyagolt és nagyon kiszolgáltatott részét mutatják. Ráadásul ezek azok a területek, amelyek minden embert érintenek, de mégis hatalmas intézményekkel kell megküzdeni azért, hogy az emberi jogainkat meg tudjuk egyáltalán védeni. Tehát én most az oktatásban például szülőként azt érzem, hogy nekem kifejezetten az emberi jogaimat sértik. Igen, a mi munkánk közvetlen munkatársaimmal együtt csupa olyan területre fókuszál, amik az ember magánszérájával kapcsolatosak, és ez a magánszérrel ma nagyon sok esetben, hát egyfajta támadás alatt áll, az állam igyekszik minél jobban beavatkozni az ember magánszérájába, mi pedig ezt rossz iránynak tartjuk, és ezért igyekszünk a lehető legszélesebb és legvágtozatosabb módokon azoknak az embereknek a jogait érvényesíteni, akik a szabadsággal szeretnének élni. Ez nem csak a közoktatásban van így, de hát a TASZ gyakorlatilag a története során mindig is az emberi, a betegjogokat képviselte. Most is nagyon sok olyan ügyünk van, ahol az egészségügyben kiszolgáltatottak helyzetét igyekszünk védeni de foglalkozunk más önrendelkezési kérdésekkel is, például az abortusz vagy a dajkanyaság kérdésével, foglalkozunk a drogpolitikai tevékenység keretében azzal, hogy az a büntető hatalmával lépjen fel a szállókkal szemben. Hát ez mind-mind a magánszféra védelmek köré csoportosul. Nagyon szomorú az, hogy most gyakorlatilag csak jogi eljárásokban tudjuk ezt megtenni, tehát eh, nem tudunk eh, konstruktív párbeszédbe bonyolódni mindazokkal az állami szervekkel, amik ezeket a területeket irányítják. Majd reméljük, hogy azért ez egy átmeneti állapot, és hamarosan eh, újra lesz lehetőség majd konstruktíve is beszélni az állami szervekkel. Mennyire vagyunk egyébként jogtudatosak? Mert én azt tapasztalom, hogy a környezetemben nagyon sokan vannak olyanok, akik alapvetően úgy érzik, hogy a törvényeknek ki vagyunk szolgáltatva. Szerencsére elég sokan vannak olyanok, akik tisztában vannak a jogaikkal, akik tájékozódni szeretnének ezekről, és akik, hogyha úgy érzik, hogy megsértették a jogaikat, akkor igyekeznek érvényt szerezni a jogaiknak. Hozzánk nagyon sokan fordulnak olyanok, akik már utána néztek az interneten annak, hogy milyen jogaik vannak. Igyekszünk ezért mi elég sok tájékoztatóanyagot is közzé tenni, hogy az alapvető tájékozódást elősegítsük, és mi magunk is nagyon sok olyan tevékenységet folytatunk, ami arról szól, hogy minél inkább tájékoztassuk az embereket, és minél inkább rávezessük arra, hogy jogtudatosan forduljanak ezek felé a társadalmi problémák felé. Talán nem is az a nagy, legnagyobb problémánk, hogy az emberek nem kellően jogtudatosak, hanem sokszor nem bíznak abban, hogy a jogaik azok tényleg érvényesíthetők, hogy a jogsérelmek valamilyen jogi eljárásban orvosolhatók lennének, nagyon sokszor az okozza igazából a nehézséget, hogy ezt a közönyt leküzdjük. De szerencsére remek ügyfeleink vannak, a általában, és a mi projektünknek is, és nagyon sok olyan elkötelezett ember fordul hozzánk, akik azt mondják, hogy vállalják adott esetben egy bonyolult és haszadalmas jogi eljárásnak a nehézségeit, azért, hogy a végén kimondja a bíróság, hogy nekik volt igazuk, hogy valamilyen sem szenvedtek, és hát nyilván ezért valamilyen megfelelő kompenzációban is részesüljenek. Köszönöm szépen, hogy itt volt a részletekről, konkrét programokról, majd a következő négy napban a Sbót Márton, a TASZ jogásza és programvezetője volt a vendégünk, és mint hogy ő a hét embere, ezért a héten minden nap találkozunk vele. További jó munkát kívánok! Köszönöm szépen, viszontlátásra! Viszont, Vajon mit jelenthet a személyes ügy, a közügy, közügy határa? Van ennek közös meccete? Mennyire lehet ezt feszegetni? És ahogyan jeleztem önnek előre, akkor, amikor azt olvasom mondjuk, hogy betegjog, vagy akár azt olvasom, hogy magánszféra projekt vezetője a társaságos Szabadságjogokért csapaton belül, azért hol van ennek a magánszférának a határa, a közszférának a határa, a határok, tehát mondjuk egy beteg jog, vagy egy önrendelkezés, hol vannak ezek a határok? Jogászként nyilván meg tudja húzni rendeletek mentén ezt a határt, de hát ugyanakkor azt kell észrevegyen, hogy a jog és a törvény optimális esetben egyébként az életet lekövetve változik, tehát ez változtatható. Hol van a jog határa? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ami minket is állandóan foglalkoztat, hiszen a jelenlegi kurdus és a jelenlegi kormány úgy tűnik, hogy inkább szeret beavatkozni az embereknek a magánszférájába, és inkább igyekszik ezt a határt úgy kitolni, hogy minél több területen tudjon az emberek döntési szabadságaiba beleavatkozni, ezeket korlátozni. Hogyha például arra gondolunk, hogy éppen napi van a közoktatás alapvető szabályainak az átalakítása, az, hogy az állam meg akarja határozni milyen iskolák lehetnek, hogy az alternatív iskolák mennyire lehetnek alternatívak, és a jelenlegi javaslat értelmében nagyon kevéssé. hogy éppen meg akarja szüntetni a magántanulóságot, akkor csupa olyan intézkedést látunk, amivel beavatkozik az egyénnek a saját döntési szférájába, a magán szférájába. De ugyanígy beszélhetünk a betegjogok körében is ilyenről, hiszen amikor mondjuk szerencsére ez nem történt meg, de mindig lebegtetik, amikor korlátozni akarják az abortuszhoz való hozzászérést, akkor is valami hasonlót látunk, beavatkoznak az egyén magánszférájába eh, valamilyen eh, közpolitikai érzendszer, vagy valamilyen öztársadalminak mondat érdek mentén. Tehát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a mi munkánk nagyban a magánszféra eh, megvédésére irányul, Igyekszünk minden egyes ügyben eh, amellett érvelni, hogy az egyén döntési szabadságai a lehető legszélesebb körben tudjanak érvényesülni. Kelle, lehetséges-e a mindenkori újjáalkuló társadalmi szerző, ö, szer, szer, szerveződések, tehát mondjuk például mondjuk a rendszerváltás esetén? vagy mondjuk hosszú-hosszú regnáló kormányzati alakulatok után egy újabb kormány esetén újra és újra definiálni, hol van a a magánszféra. Lehet-e, kell -e küzdeni mondjuk olyan berögzült magánszféra határokért? Ön említette ugye az oktatás ügyet. Elméletileg én azt mondom, vagy mondhatom, mondhatom, kérdezem öntől, hogyha az én fiam, lányom három éves, és én nem akarom óvodába adni, de mondjuk elmegyek egy helyre, nevezzük ezt mondjuk vizsgának, vagy bármi iskolaérettségi vizsgának, vagy óvodaérettségi vizsgának, ahol megfelel az az a társadalmi elvárásoknak, elvárásokat tudja hozni, akkor elméletileg kötelességem nekem egy olyan csoportba vinni a gyerekemet, ahová én nem akarom. Érti, amit mondok? Tehát lehetséges, hogy újra és újra kellene definiálnunk azokat a határainkat is, amik már több évtizede vagy negyisztán év százada berögzültek. Én azt gondolom, hogy ezeket folyamatosan felül kell vizsgálni, hiszen a társadalom és a társadalomnak az értékrendje is folyamatosan változik, de azt is gondolom, hogy általában kijelenthetjük, hogy akkor járunk mi állampolgárok, mi szabad emberek jól, hogyha minél több minden marad az egyénnek a döntési szabadsága, uh -huh. minél szélesebb a magánszéra, és minél kisebb az államnak a beleszólása az életünkbe. Az más kérdés, hogy persze bizonyos állami intézményeket fenntartunk éppen azért, hogy ezek jólíti szolgáltatásokat nyújtsanak nekünk, és vannak olyan szülők, akik nagyon boldogok attól, hogy van Magyarországon óvoda rendszer, és oda el tudják inni gyereküket, ahol szakképzett óvoda foglalkoznak azzal, hogy minél szélesebb látókörű, minél felkészültebb a polgárok váljanak a gyerekeikből. De ez nem azt jelenti, hogy minden gyereket ebből az intézménybe kell kényszeríteni, és nem azt jelenti, hogyha van olyan szülő, aki azt gondolja, hogy ő ezt meg tudja oldani az intézményrendszeren kívül, vagy meg szeretné oldani az intézményrendszeren kívül, akkor ő ne érhetné ezekkel a jogaival. Látjuk azt, és ezért is jó példa az oktatás, hogy elképesztően gyorsan változik az, hogy mi minősül, mondjuk minőségi szolgáltatásnak az oktatás. Uh -huh. Néhány évtizeddel ezelőtt teljesen egyértelmű volt, hogy az iskola azt jelenti, hogy kék iskola köpennyben, karbatett kézzel, egyenes háttal kell ülni, és az a jó tanuló, aki nem szólal meg csak akkor, amikor kérdezik. Ma már sokkal inkább az egyértelmű, hogy kreativitásra, részvételre ösztönzik a tanulókat, és alagultnak tűnik az a szemlélet, ami kék iskola köpennyel és karbatett kézzel társult. Tehát ezért is újra és újra meg kell nézni, hogy még mindig érvényese az a kialakított magánfér a határ, ami akár tegnap vagy egyéb tízeddel az előterben volt. Akkor abban nagyérték. Egyetőt... Eléjönnek még be, elnödést emeljönnek még be a. a különböző kormányzati törekvések, amik így vagy úgy átalakítják ezeket a viszonyokat, amikre nekünk valamilyen módon reagálnunk kell. Akkor van, abban egyetérthetünk, hogy jog, a jog, illetve a törvényi rend hivatott azt a közös metszetet meghatározni a magánszféra és mondjuk a közszféra között. Most tényleg ezért nagyon általánosság, ne haragudjon a big i ami az együttműködésünket, ami a prosperáló együttérésünket szabályozza meg természetesen nyilván mondjuk véd is. És minden azon felül lévő dolog, ami a magányszférába tartozik, az pedig egy ilyen dinamikus állandóságban újraértelmezhető, újraértelmezendő. Én ezt nem le, vagy nem nem szét a mentén, hogy mi az, amit a jogszabályok meghatároznak, hiszen a jogszabályok is gyorsan tudnak változni, illetve a szabályoknak az értelmezése is változtatható. Ami munkánknak egy nagy részét azt teszi ki, hogy igyekszünk a jogszabályoknak olyan értelmezést adni, ami minél nagyobb döntési szabadságot biztosít az állampolgároknak, és minél kisebb beleszólást ad az államnak az egyén életébe. Van olyan, hogy konkrét szavakon kell lovagolnunk és megpróbálni megléző jogszabályoknak olyan értelmezést adni, hogy nagyobb szabadság vezethető le. Nagyon is van, hogy alkotmányos elvekhez adott esetben nemzetközi szerződésekbe rögzített normákhoz nyúlunk, és ezek alapján igyekszünk azt nevezetni, hogy az államnak minél kisebben a szólásra legyen az egyén életébe. Nem vitatjuk azt, hogy természetesen egy csomó esetben van az államnak joga beleszólni az egyénnek az életébe. Csak hogy egy példát mondjak, ilyen az, hogy elfogadjuk, hogy az állam kötelező védőoltásokat ír elő a gyermekek számára, vagy előírja a tankötelezettséget, tehát hogy valamilyen fejlődési irányt, valamilyen mérföldköveket el kell érni a gyereküknek az életük során. De azt gondoljuk, hogy helytelen és káros az, hogyha ez a beavatkozás túlzott mértékű. Úgyhogy mi azért dolgozunk, hogy ezek a szabadságok minél nagyobbak lehessenek az egyén életében. Épp a napokban tették azt a hírt, hogy érdemes volt minden fórumon tiltakozni, mert a köznevelési törvény szavazását elhalasztotta a kormány. Tehát érdemes volt tiltakozni. Igen, hát ma már gyakran megkérdőjeleződik egyesekben, hogy érdemes e tényleg tiltakozni, vagy pedig a kormány mindent átvisz, mi az akarata. De úgy látszik, hogy ez például pont egy jó példa arra, hogy... hogy igen, és érdemes kiállni, érdemes tiltakozni, és érdemes kifejezni azokat az észérveket, és azokat a jogi érveket, amelyek a különböző magánszérrel, vagy szabadsággyok korlátozó intézkedésekkel szemben számerülnek. Igen, engem is meglepett ez egyébként, hogyha nem került volna ki a közösségi oldalakra a tasz ez a búzdítás, vagy pozitív eredmény értékel, és akkor lehet, hogy én is egy picit kevésbé lettem volna optimista, és másképp teszem fel ezt a kérdést, úgyhogy érdemes tiltakozni? Én azt gondolom, hogy érdemes mindenféleképpen, hiszen ha nem tiltakoznánk, akkor azt a lázatot kell tennénk, mintha nem is lennének ellenvélemények. Márpedig ellenvélemények Magyarországon is abszolút vannak, ezt a különböző tüntetéseken is láthatjuk, vagy akár abban, hogy mi igyekszünk következetesen érvényesíteni azokat a jogi és praktikus ellenérveinket, amik a magyarországi hatalmi koncentrációval, szabadsági elvonással kapcsolatosak, ami eljárásainknak gyakorlatilag a százsázaléka arra irányul, hogy ezeket a jogkornáltatásokat igyekezzünk bíróság előtt megsemmisíteni, de legalábbis a hatásukat csökkenteni. Igen, egy civil társadalom fokmérvéje szerintem az, hogy mennyire veszik figyelembe, vagy mennyire veszik komolyan ezeket a civil kezdeményezéseket, vagy petíciókat. Igen, hát ebből a szempontból mérsékelten álljon Magyarország, hiszen eh, nagyon sok olyan tiltakozást láthattunk, amely nem vezetett eredményre, vagy a legutóbbi, és talán azt hiszem, hogy legszomorúbb eh, példát hozzam, az MTA eh, nagyon durva eh, az elsőbb, de szinte azt is mondhatom, hogy megszüntetése, de eh, szembeni tiltakozások. Úgy tűnik most, hogy nem vezettek eredménybe, de ez egy percig sem jelenti azt, hogy ezek a tiltakozások céltalanok lettek volna. Ha másért nem, akkor azért, mert jelzik a kormány számára azt, hogy van olyan erő, ami képes ellenállni az ő akaratának. Néha ezek sikerre vezetnek, ezek a tiltakozások néha kevésbé, néha, néha maga a, a civil kiállás és tiltakozás tüntetés az ami sikerre vezet, néha Eh, jogi fórumokon, akár az Alkotmánybíróság, vagy a strasbourg Bíróság előtt lehet sikereket elérni. Néha azonnal, néha az évek múltán eh, következik csak be ez a siker, de hogyha nem eh, lennének tiltakozók, és nem lennének, akik kiállnak a jogkorlátozásokkal szemben, akkor biztos, hogy már egy sokkal rosszabb helyen élnénk, és sokkal eh, kevesebb magát jogunk lenne. Igen, hát ez biztos, hogy a demokrácia fokmérője az, hogy mennyire veszi komolyan ezeket a kérdéseket. Mert, mert vannak még lehetőségeink az államától elkövetett jogsértésekkel szembeni fellépésre? Azon kívül, amit eddig felsoroltunk. Igen, hát én ezt a kutatásomban is uh, vizsgálom, bár hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nagyon jól áll az a kutatás, hiszen hmm. uh, nagyon sok minden más is emészi az energiáimat, de a gyakorlatban is uh, tulajdonképpen ezt a kutatást végzem, hiszen folyamatosan olyan kísérletűvőkedvű um, jogi eljárásokat indítunk, amiknek a célja azt vizsgálni, hogy uh, akár uh, ki tudunk-e használni olyan lehetőségeket, amiket a jogalkotó nem is feltétlenül arra a célra szánt, mint amire mi szeretnénk őket használni, annak érdekében, hogy fellétjünk a, a hatalomnak az indokolatlan beavatkozásaival, jogkorlátozásaival szemben. A mi munkánk nagyon gyakran az, hogy ezeket a jogi intézményeket, jogi lehetőségeket kreatívan igyekezzünk kezdünk kihasználni, és ezért azt bizonyítsuk, hogy nincsen lehetetlen, fel lehet lépni akkor is, hogyha a jogalkotó nem biztosított kifejezett perlési vagy eljárás indítási lehetőséget. A magyar jogrendszer az olyan, hogy nagyon erőteljesen a szabályozáshoz és az előre meghatározott eljárásokhoz kötött, vagyis csak nagyon jól meghatározott esetekben nagyon jól meghatározott személyek indíthatnak eljárásokat. Nekünk ezek között, a keretek között kell a lehető legrúgalmasabbnak lenni, és hát folyamatosan majd azon ügyekedni, hogy ezeket a szűkre kereteket minél tágabbra feszítsük. És mennyire elégedett az elmúlt évekkel? Erre azért nehéz röviden válaszolni, mert elértünk néhány más sikert, és voltak olyan ügyek, amelyekben eh, sikerült megállt parancsolnunk a jogkorlátozásoknak, vannak folyamatban is kecseztető eljárásaink, de hát persze mindig lehetne többet és jobbat, és amikor olyan események történnek, mint például a MTA-nak a tegnapi megcsonkítása, akkor az ember nyilván egy hosszú ideig képes akár elkeseredni, vagy pessimistának lenni. A mi feladatunk az az, hogy folyamatosan a lehetőségeket keressük, és folyamatosan azon dolgozzunk, hogy ahol csak lehet, igyekeznünk jogi eljárásokkal kikényszeríteni a jogkorlátozásoknak a megállítását. Felnőttként értem meg a rendszerváltást is, akkoriban hallottunk először ilyenről, hogy beteg jó, hát szó nem lehetett arról, hogy korábban, hogy ilyes, nekünk bármilyen jogunk is van. Hát azóta ez tulajdonképpen, ha jól gondolom, akkor bement a köztudatba, de hogy állunk most? Jó napot kívánok! Igen, én azt látom, hogy most azért már féles körben ismert az, hogy a betegeknek szíveskörű jogai vannak, és eh, hogy a beteg nem tárgya a különböző egészségügyi ellátásoknak, vizsgálatoknak, beavatkozásoknak, hanem alanya magyarul az akaratát, a szempontjait eh, messze menőleg figyelembe kell venni. A jogi szabályozás Magyarországon az kifejezetten progresszívnek mondható, annak ellenére, hogy az egészségügyi törvény azon kevés jogszabályaink egyike, ami most már kifejezetten korosnak számít, 1998-ban lépett hatályba, de a benne lévő úgynevezett betegjogi katalógus, tehát ez a felsorolás, ami a betegjogokat tartalmazza, a mai napig is nagyon előremutató szabályozás, és hát a probléma az inkább ezeknek a szabályoknak, ezeknek az elveknek az érvényesülésével, a mindennapi érvényesülésével van. Ezt az ütemet lassúnak tartja? az ütemet, hogy hogyan rögzül, vagy hogy hogyan fogadják el? Az egy dolog, hogy az embereknek a tudatában milyen gyorsan megy át egy ilyen változás, de akik ezeket a szabályokat alkalmazzák, akik itt a konkrét esetben az, az orvosok, egészségügyi dolgozók, illetve azok a jogászok és döntéshozók, bírók, akik ezek alapján, a szabályok alapján működnek, nekik hát a hatályba lépésétől számítva azonnal hmm. e, alkalmazniuk kellett volna ezeket. E, hát azért 1998 óta már elég nagy idő telt el. E, az, hogy ezek a szabályok ma nem érvényesülnek maradéktalanul, az szerintem nem annak a következménye, hogy akiknek kell, azok ne tudnák, hogy mi a szabály. Szokkal inkább annak, hogy az egészségügy ma nincsen Magyarországon olyan állapotban, hogy a beteg jogok maradéktalanul érvényesülni tudjanak. Egyfelől, másfelől az is egy teljesen köztudott dolog, hogy maga az orvostársadalom nagyon-nagyon hierarchikus, nagyon furcsa felépítésű, tehát nehezebben talál utat bármilyen ilyen jellegű külső beavatkozás. Az orvostársadalom azért valószínűleg jóval színesebb, mint ahogy ezt sokan gondolják, Arról nem is beszélve, hogy 1998 óta hát legalább egy fél, hanem egy egész generáció már lecserélődött vagy előre lépett az orvostársadalomban is. Nagyon pozitív orvosattitűdök vannak a mindennapi gyakorlatunkban, látjuk, hogy kortól vagy státusztól függetlenül vannak olyan orvosok, akik, akik kifejezetten a lehető legnagyobb gondossággal figyelnek oda arra, hogy betartsák a betegjogokat. És sajnos olyan példát is, szintén kortól, nemtől, vagy az orvos társadalomban belüli egyéb státusztól, rangtól függetlenül, hát vannak olyan orvosok, akik nem annyira gondosan figyelnek arra, hogy a betegjogokat betartsák. Tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy az orvosoknak nincsen könnyű dolguk, mert hogy az egészségügynek az állapota az sok esetben nagyon nehézé teszi azt, hogy betegjogkonform módon nyújtsák az ellátást, Ettől függetlenül azért nagyon sok múlik azon, hogy az orvosoknak és más egészségügyi dolgozóknak, ápolóknak milyen az, aki tudja. Persze, de amit mond, az, arról az jut eszembe, hogy a jogoknak egy bizonyos része pont olyasmi, ami abszolút nem műszerfüggő, meg nem semmilyen függő, mégis a betegnek a... Az, az egészen konkrét gyógyulását befolyásolja egy jó szó, most egy ilyen triviális példát mondok, az egyáltalán a vele való bánásmód, tehát értem én, amit mond, csak akkor ehhez kapcsolódva mégiscsak azt kérdezném, hogy mi lenne az, ami mondjuk is soron következő, a lépésről lépésre haladásban, ami a betegjogok terén most már nem tűr halasztást. Hát azt hiszem, hogy nehéz egyet kiemelni, hiszen, mint ahogy vannak olyan orvosok, és vannak olyan osztályok, akár kórházak is, amelyekben magas szinten odafigyelnek arra, hogy az ellátás megfeleljen a betegjogoknak. Más intézményekben pedig alapvető problémák vannak, és nem lehet azt mondani, hogy csak egy valamint kellene változtatni, hanem egyszerre több változtatást is meg kellene tenni. Ráadásul a betegjogoknak a betartása az nagyon sok esetben össze is függ egymással, tehát hogyha az egyik betegjogot jobban érvényesíteni tudják, akkor már ez húzza magával az ellátás megváltozását a színvonalának a betegjogi szempontból az emelkedését. Hogy egy kicsit konkrétabban beszéljünk, ami nagyon súlyos probléma a mai magyar egészségügyben, az a tájékoztatásnak a hiánya. Ez egy alapvető betegjog, ahhoz, hogy a beteg döntéseket tudjon hozni a saját ellátásáról, hogy milyen beavatkozásokat és vizsgálatokat végezzenek el rajta, és milyeneket nem, ahhoz tájékoztatni kell, hiszen hogyha a megfelelő információk birtokában van, akkor tud tudatos döntést hozni. Ez a tájékoztatás ez egyértelműen az orvosoknak a felelőssége, ezt nekik kellene megadniuk, mégpedig írásban és szóban a jogszabály előírása szerint. Ugyanakkor a mai magyar egészségügyben ez gyakorlatilag egy irreális elvárás. Az orvosok annyira túlterheltek, hogy gyakorlatilag senkitől sem lehet azt várni, hogy legyen elegendő ideje arra, hogy megfelelő módon személyre szabottan tudjon tájékoztatást nyújtani. Ez tehát elsőre nézése olyan, mintha az orvosoknak a hibája lenne, és mintha nem pénzkérdés lenne, hanem kizárólag az attitűdnek a kérdése, miközben ennyire túlterhet egészségügyi személyzettel, ilyen magas betegszámmal és ilyen alapvető hiányosságokkal senki sem bárhatja reálisan, hogy akár ezt az alapvető betegjókot betartanák. Ez, ez teljesen érthető. Azt kérdezem, hogy olyasmi, hogy egy, egy, egy középképzet mondjuk ilyen a szociális munkáshoz hasonló, tehát volna-e olyan személyzet, aki egy részét le tudná venni a, például az operáló orvostól annak, hogy részletekig menően elmagyarázom valamit? Én azt gondolom, hogy ez szükségmegoldás, és nem jó ebből. Tehát szakmailag nem jó? Az, az, az egészségügyi beavatkozásokról eh, az tud megfelelő tájékoztatást nyújtani, akinek erre megvan a szakképzettsége. Eh, ez pedig egyértelműen az orvos. Inkább azon kellene elgondolkozni, hogy az orvosok ma milyen olyan feladatokat látnak el, amihez valójában egyáltalán nincsen szükség eh, az orvosi diplomára és szakképzettségre, és hát orvosokat nagyon gyakran lehet hallani arról panaszkodni, hogy milyen eszméletlen adminisztrációs képer hogy éppen arról, hogy nincsen uh, olyan uh, személyzet, aki átkísérje a beteget az egyik épületből a másikba, és ezért jobb hiány az ő munka ideig telik azzal, hogy betegeket kísérgetnek. Ezeket a terheket kellene az orvosoknak a válláról levenni, de hát már is ott vagyunk, pedig épp hogy csak a felszín kapargattuk meg, hogy alapvető strukturális változtatásokról beszélgetünk, hogy hogyan lehetne azt elintézni, hogy több szakképzett és adott esetben a szakképzettséget, nem is igénylő egészségügyi dolgozó legyen a mai magyar egészségügyben. És hát gondolom, hogy ezen dolgoznak, amennyire csak tudnak, akkor amikor arról beszélünk, hogy, hogy a munkájuknak egy részében a betegjogokkal foglalkoznak intenzíven. Így van, a TASZ betegjogi tevékenysége az egyik legrégebbi, már az alapításkor is ez az egyik célkitűzés volt, hogy a betegjogok minél jobban érvényre tudjanak jutni. Ez egy elég komplex tevékenység nálunk, hiszen részben a szó legkonkrétabb értelmében vett jogérvényesítést jelent magyarul, pereket indítunk, vagy más eljárásokat kezdeményezünk, azért, mert azt látjuk, hogy bizonyos esetekben betegjogat sértettek az ellátás során. De ez jelent egy viszonylag átfogó tájékoztató kampányt is, tehát igyekszünk a betegeket felvilágosítani arról, hogy milyen jogaik vannak, és igyekszünk az egészségügyben dolgozókkal is felvenni a kapcsolatot, és őket is tájékoztatni arról, hogy mik a legalapvetőbb jogszabályok, amikre figyelni kell. A tasz van egy szolgálata is, ahova telefonon és e-mailben lehet fordulni, és azt látjuk, hogy az elmúlt években a betegjogi témájú, az egészségügyi ellátással kapcsolatos jogsegélyek nagyjából a felét teszik ki a megkereséseinknek, tehát látszik, hogy az állampolgároknak is kifejezetten sok problémájuk van az egészségügyi ellátással, viszont azt is érzik, hogy hogy ez egy olyan terület, ahol lehetőség van a jogérvényesítésre, és lehetőség van a jogsérelmekkel szembeni fellépésre. Nézzük meg azt, hogy a kormány szeretné megszüntetni a magántanulói státuszt arra hivatkozva, hogy össztársadalmi érdek az, hogy a gyerekek iskolába járjanak és végzettséget szerezzenek, ami egyébként nem ellenkezik a magántanulói státusszal úgy, by the way. De hogyha elfogadják ezt a közoktatási törvényt, akkor fordulhatnak-e a szülők az alkotmánybírósághoz? Miben ellenkezik ez, vagy ellenkezik-e, és ha igen, mi pontokon az alaptörvénye, Az a fajta tervezet, amit most benyújtottak. Igen, nagyon jó kérdés az, hogy mi az társadalmi érdek szerintünk, az teljesen indokolható, hogy egy állam meghatározza, hogy a bizonyos korú gyerekeknek tanulmányokat kell folytatnia, és időről időre ellenőrzi, hogy ezekben a tanulmányokban hogy haladnak. Az viszont szerintem már nem indokolható, hogy ha egy állam azt mondja, hogy ezt kizárólag egy módon lehet megtenni, kizárólag az iskolapadba beülve, és ott az állam által előírt követelményeket teljesítve. Különösen így van ez akkor, hogyha ez a bizonyos rendszer olyan, mint amilyen Magyarországon az utóbbi években vált, mint amilyen néha az utóbbi években vált, egy nagyon rigorózus, poroszos, alternativitás, nem engedő rendszer alakult ki, és hát, hogy elfogadják ezt a bizonyos módosítót, ami most nyilvánval úgy néz ki, hogy jövő pénteken fog megtörténni, akkor csak még jobban szorítanak ezen a bizonyos szigoron, még kevesebb eh, alternativitás és még kevesebb eltérési lehetőség lesz. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy eh, túlzott és eh, indokolhatatlan beavatkozás az embereknek a magánszférájába, konkrétan a szülőnek a nevelési jogába, magyarul abba a jogba, hogy ő meghatározhassa, hogy milyen körülmények között és hogyan szeretné a gyermekét nevelni. Ez ö, nyilván akkor támadható, hogyha az alaptörvényben lefektetett jogainkkal ellenkezik. Mik azok a pontok, amikre itt hivatkozni lehet, hogyha a szülők azt mondják, hogy hát az én gyerekem fejlődéséhez a magántanulói státusz szükséges, hiszen pontosan tudjuk, hogy rengeteg olyan helyzet van az életben, és itt kezdjük onnan, hogy akár csak egy kiemelkedően tehetséges gyerek vagy, akinek sport karrierje van, vagy akinek bármilyen okból problémás az iskolába járása, rengeteg olyan gyerek jár magántanulóként iskolába, vagy tanodákba, vagy valamilyen helyettesítő helyre, akiknek egész egyszerűen magatartási problémáik vannak, és tökéletesen jól teljesítenek. Tehát látjuk, hogy ez egy működőképes rendszer, amit nyilván a centralizáció miatt szeretnének megszüntetni, de a szülői jogokra való hivatkozással, vagy a gyerekjogokra való hivatkozással, vagy minek való hivatkozással lehet ezt kvázi megtámadni? Én nagyon fontosnak tartom, hogy a, amikor megtámadunk egy ilyen szabályt az Alkatmánygyíróságban, akkor alapvetően nem ezekből a gyakorlati e, e szempontokból indulunk ki, hogy az adott e, gyereknek e, magatartás problémái vannak, vagy kiemelkedő tehetsége van, és ezért nem tud beilleszkedni ebbe a bizonyos poroszos rendszerbe, hanem elhelyett inkább az alapelvekből és az alapjogokból indulunk ki. Azt mondjuk, hogy a szülőnek a nevelési joga az arra tehet ki, hogy bizonyos határok között, de ő maga taphassa meg azt, hogy, hogy hogyan kívánja felnevelni a gyerekét. Ez nyilván egy csomó mindenre kiterjed, vallásos nevelést ad-e akar-e akar adni neki vegán életmódot szeretne folytatni, stb. stb., de kiterjed arra is, hogy milyen módon szeretne az, az oktatásáról gondoskodni. Szerintünk itt az alapvető probléma a lehetőségnek az elvonása. Tehát az, hogyha megszűnik a magántanulói státusz, emellé most becsaplakozik rá az ebben az indítványban az, hogy az alternatív iskolákat gyakorlatilag ellehetetlenítik, akkor éppen a szülői jogot nyilvánják meg, vagy csorbítják meg, amely arra vonatkozik, hogy a szülő megválasztassa, hogy milyen nevelést akar adni a gyerekének. De akkor ide beletartozik az is, hogy például a hat éves korban kötelező iskolába adni a gyereket, elv az ugyancsak ellentédes azzal, hogy a szülő meg az a nevelő, aki eddig ismerte a gyereket, az meghatározhassa az, hogy a gyereknek mi a legjobb. Igen, is meg nem is, a, a, a, hogyha azt írják elő, hogy 6 éves kortól valamilyen oktatásban kell részesülni a gyereknek, akkor az e, szerintünk e, indokolható és elfogadható. Hogyha azt írják elő, hogy 6 éves kortól kezdve az iskolapadban kell ülni, akkor az már egy súlyos korlátozás, hiszen nem enged semmiféle alternatívát, semmiféle a e, főcsapás iránytól. És azt gondoljuk, hogy az csak egy második lépés, hogy ezzel a joggal, ami szerint mindenképpen meg kell, legyen az alternativitásnak és a magántanulóságnak a joga, ki, hogyan és mikor tud élni. Várunk a péntekre, ugye nyilván nem érdemes előre gondolkozni, hát kell előre gondolkozni, meg olyan sok reményünk nincs, hogy nem fogják ezt elfogadni, de hogy ezt pont így, vagy mik fognak megmaradni ebben a módosítő csomagban, vagy egy az egyben minden átmegy ezt ebben a pillanatban nem tudjuk. Ön lát arra esélyt, hogy az alkotmánybírósághoz fordulva bármilyen ponton lehessen változást elérni, hogyha ezt így esetleg elfogadják? Még az is látszik, hogy azért nem teljesen egységes a, a kormányerő sem ezeknek a kérdésnek a megítélésében. Erre utal az, hogy az utolsó pillanatban tettek bele még módosítókat, és aztán az utolsó pillanatban ugye le is vették a szavazásról, Kitolva még egy kicsit a szavazást. Nátszik, hogy itt azért sokoknak az érdeke ütközik, és valószínűleg sokan lehetnek a háttérben a kormánypárti politikusok közül is, akik akár saját érintettség okán, akár elvi meggyőződésből nem értenek egyet azzal, hogy ilyen módon megnyírválják a, a jogokat az oktatásban. Az Alkotmánybíróság a mi álláspontunk szerint. Egyértelműen lát, látni, egy látnia kell azt, hogy ez egy súlyos korlátozás, Még az alaptörvény szükszösszabott mozgás terén belül is egy indokolhatatlan korlátozás. Kicsit nagyon reméljük, hogy bevül lesz az érveinkre és megsemmisíti ezt a jogszabályt. Arról nem beszélve, hogy technikai problémákat is látunk, amit már Áder Jánosnak köztársasági elnökként észlelnie kellene. Mm -hmm ugyanis a nyugszabálynak a jelenlegi állapotában a, a szövege nem rendezi azoknak a magántanulóknak a státuszát, akik a következő tanévre már rendelkeznek elvileg magántanulói jözviszonynal. Nem tudjuk, hogy velük mi fog történni, hogy ők automatikusan az új státuszba, ebbe az bizonyos egyéni munkarendes státuszba kerülnek-e. Szóval technikai problémák és alapjogi problémák egyaránt vannak ezzel a nyavaslattal. A legjobb szerintem az lenne, ha végül el sem fogadnák, de hogyha mégis átmegy a parlamenten, akkor azt gondoljuk, hogy az alkotmánybíróság előtt elég erős érveink vannak. Reméljük, hogy a testület sem fogja mérlegelni -e ezeket az érveket. Úgy legyen, A egész héten velünk volt, hogy éreztem magát? Még sohasem ért ilyen típusú megtiszteltetés, hogy a emberre lehettem volna bárhol, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon különleges volt, és nagyon örültem annak, hogy beszélhettem a témáinkról, az ügyeinkről, magamról, azt mondja, hogy a mondja, hátteremről, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak, hogy követték ezt a sorozatot. Én hogy itt volt velünk ezen a héten, most volt Márton Jogász, a TASZ különféle programvezetője, és én kívánok Önnek további jó munkát, és nagyon sok sikereket a munkájukhoz. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont hallásra.